Alhamdulillahi Rabbil Alemin Assalatu assalamu ala Rasulna Muhammedin Wa ala alihi wa ashabi Wa me nëtëbihahum bëhësani le jomiddin Allah në falenderojmë Vësim Allah në të nejë pranë adhurime tonë Nejë falë më katët Dhe të ne mundësën që adhurime të jetë Shëqruës i jonë diri në frimën e funë të kësaj bota Të ndërë lezër të rëgjime që Dhe të flasin për të asat Dhe që pastaj Dhe të rëgjime si pasoj dhe rridoj e këti tërëgimi kazbit dhe një jetë interesant dhe shumë i rëndësëshmë për neve, është një tërëgim që ka të bëj me aishën radiallahu ta'ala në dhe një një njarë që asa i ka ndodhë. Përgemberi s.a.s. ishte një ekspedit që jorëllëher i ndodhë dhe me dalë për të vëzhguar situatën sësështë dhe planet e armijgjëve sështë si që në atë ku e këshë nërëthuar Përgemberi s.a.s dhe në këtu thimë kështë e marrë me vetë dhe gruën e ti aishën radiallahu ta'ala anha. Dukë u këtë rrugës, unë dalin me një vend caktuar me pushu, që realisht e vend nuk ishti përshtatë shumë për të zgjatë pushimin te, nga se ishte vend që nuk ishte ujë. Dhe zakonisht karavanat Livizdin dhe më thonë dhe ndalëshin varsish nga distanca nga ujë. Për ndaj mund të u thonin gjatë ditën Mir po dalëshën tek uji nëse do të zinte nata aty. Dhe u ndal Peygambëri sallallahu aleyhi ve sellem aty, mir apo aty nuk kishte ujë. U ndal përkohësisht dhe Aishës aty ndodhi një sprov. Një çafore që e kishte marrë nga motra e saj, ja ajo kishte huazu, i humbi pikrisht në këtë vend. Dhe Peygambëri sallallahu aleyhi ve sellem do të thonë vendosi që me kërkuat qafore, në pasi ishte edhe hua ja, e kështë e marrë Aisha Radjallau të Adana, të më nësi hua zimë, dhe angazhej për këtë kërkim e lëdisa nga shokët e ti. Mirë po kërkim, zgjati pa ko, dhe filuan disa nga shokët e pegamërës më ushqecu se dhëtë në zë nata këtu dhe s'kim i ujë. Dhe kër ishte, pa dyshim, si mba standarde të uthimit ta kësaj kohë, jo shumë e menqurë, që të nbetesh pa uj, nga se do të nëmkuptan që dhejmë në gjësë, kime mbejt pa uj, e pasaj edhe sa kime kërkuje, kështë më ratë. Dhe shkuan njësa nga shokët e pejgamberit s.a.s. të Ebu Bekri, baba i ajshës. Radiallahu anha, grua se pejgamberit alihisam që t'i ankohen për këtë kërkes të ajshës. Në të kuptim që ka bia jo të ubo sebebë dhe në uvanuam. Nëbo Bekrim nuk donte që dikush nga anëtarët e familjes ditë ishte shkaktar, por qësim në askujt. Edhe pse Aisha nuk e bëri kët me qëlim, këtë me qëllim, por vetëm i tregoi pejgamberit sa më dhaimori kët iniciativ. Dhe shkoi te Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ku shkoi atje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte vendosur kukën te këmbë saj, kishte grumin, grutvat dhe e kishte zën xhumin nga lodhja e modhë. Dhe Ebubekri qortonte Aisha vazhdimisht do që i thon pse e bura kët, pse është shkaktuar kët, don e, do e qortonte për kët vonesë që është shkaktuar. Ndërsa ajo ja nuk lëvistë nga pozicioni i saj jashtë të fleste fare, nuk reagonte fillimisht për shkak se baba i saj po e qorton dhe është edukat më me, me hesht, por edhe për shkak se ishte duke fletë pejgamberi sallallahu alaihi dhe nuk donte të e trazojë Muhameditin alaihi salatu vesselam. Dhe s'u erdhi kohë sabahut gati, u zgju pejgamberi sallallahu alaihi dhe nga gjumi dhe e informuan se nuk kemi uj dhe tash koha e sabohut sike na mu fal i nashketin s'ka uj dhe Allahu gjallahu ala me këtë rast nuk këtë regim me këtë regim, me këtë rast zvriti ajetin e gjash të surës maida ku Allahu të regon regullat e abdesit pas taj tha falem te gjidu maën fe te jemme mu sajidan tajiban femsehu bi vujuhikum Vë e i di ku minhu E nëse jeni në u thema Po jeni të smurë e kështu më radhë Dhe nuk gjeni uj Atëherë godit në dheon Godit në dheon Dhe prekni me atë dhe Fityret e juaja dhe duart e juaja Dhe të zbiti lecimi Allahot për te jemum Te jemum i është mënyre pasrimit Dhe Mëngjas kër do një dili Deveja Levizin nga pozini sajt dhe ajo qafura kishte mbetë në devën e saj. Aty kishte qenë afër. Por vështirsi Allahu që ata të vonohen për disa arsye tjera, sikur kërë të kemë më shpjeguar. E, e pastaj një nga sahabët e pejgamberit, Useid ibn Hudajr radhiyallahu anhu tha, "O familja e Abu Bekrit, nuk është çdo herë e parë që na juve u shojmë hajrën," tha. Nuk, "Nuk është çdo herë e parë, jeni familje e bekuar. Shpesh edhe na juve jo kemi pa hajrën," tha. Dhe lëvizën pastaj në drejtim të duar Kah Medinës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Uh, kjo tregim është një nga tregimet domthonjë no, që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alay sallallahu alaihi dhe sallam dhe që padyshim si pasoi kësaj pasaj zbriti ajeti apo. Fillimisht të ndërnozë çka marrim nga ky tregim nga ky ajet apo. Fillimisht marrim nga ky ajet nga ky ngjarje don no, tregimi së bashku me ajetin marrim kujdesin e pejgamberit sallallahu alaihi për familjen e tij apo. Shikoni përshëndet pejgamberin këtë situatë ishte o dhec i ushtris, ishte jesht vendit, ishte i rezikuar, nuk eshte situate lit, nga që natë kohë ishin të rezikuar nga shumë fise, që nuk ishin besu pejgamberin sa o salem që thurnit komplot e kunder ti, dhe ishte plësa saj përgjens për, për tërat ushtri, mu këtin me dine, me gjithë këtë angazhim, me gjithë të ngarkesa, prapë se prapë, gjithë kohë dhe gjithë gëtë ishëmëri, me i plëcu kërkesë të familjës. Sa po. të njëri, si ka minimum, la, ja, me 1% ta thosha që ka thënë i Zot pejgamberi sa so sallam, e pra thot, nuk ka ku për shembull, me dëgjoni problem fëmijëut, nuk ka ku për shembull me për, me plusoni karkesë familjes si, e kështu s'kam kohë atë. Mirë, nëse ka pas ku pejgamberi sa so sallam, s'ka kohë ti, andaj nuk është çështja e kohës, por çështja e gatishmërisë, e kuptimit e edukatës, edhe çështja e menaxhimit të kohës. Se kohë ka për gjithçka. Mirë, po ai i interesuar, akina agjenti Sa është për ty e rëndësishme familja? Kë është për rëndësi me kuptu? Për pejgamberin sa sallallahu alajhi wasallam ishte shumë rëndësishme familja. Prandaj të dorëzor ne duhet gjithmonë të kushtojmë vëmendje familjes, edukimit, kujdesit, shërbimeve, gjithë ato që ka nevojë. Ngase fat keq, jo Allahu, por ka përpjekje për më e zbe rronë familjes, për më shtur familen, për më rënë familen. Na duhet më rënë familen. Familja është çeliza Kurë është ora që pse ai ndërtuat shoqnia. Pa familjen s'ndosh, nuk kosh atij s'ndosh. Familja është thurur, nën kupton shoqnia e thurur. Prandaj duhet mi kushtojmë një familjes. Kurë familjare me dit obligime çfarë ka? Burri në shtëpinë e vet me dit çfarë obligime ka ndaj familjes. Edhe atu më qen prioritet. Gruaja me dit çfarë obligime ka? Fëmiu, më pas në organizëm, më me qen më dërgues në shtëpi ça? Rajesh ka respekt, e, ka kujdes. Çdo familje ka të meta të veta, ka lëshim, atë ndodhi një minimenc, po nesins, një lajt, qetsia, harmonia, dëshuria, Adaj, sasom, në esenc duhet mbërtut një lloj qetësie, harmonie, dashurie, respekti brenda familjes. Prandaj pejgamberi sason më mëson me këtë tregim, kujdesin për familjen. Duajsh me gjithku për familje. Duajsh me pas interesim. Është një obligim që të kujdesësh për këtë aspekt. E dyta që na mëson këtë tregim është kujdesi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për emanetin. Domethënë O shëroje Allah e ka marë emanet kë çafore. Dhe pick-up nuk thon, haj se ni çafore i kër, i kërkojmë kër kër hallall Allahu sana. Ja ashtu është. E ka marrë emanet, kramë lip, e ka hub. Sa dikush e merr dikujt për shkak të borxhit, vjen koha me këty, haj se kaja atë. A, a kaja, s'ka s'ka gjogje. Ti duhet më afini borxhin. Nuk i mundsi, shkani sa ka derë me bën hallall ndërrum. Jo munon, nuk po ka mundsi. Akoma bëni spont me kurku fale. As kurm fale, as kur thosë e ka borx me ti aty. Jo Kondo ta, a nuk, a menato kjo. E, e ke marrë një një një përresi, që e e njësë me një përgjigje, ç'ai vjen ova. Jo nis më buni punë e lën. Ngjys, haj si i them, ja bëj dyshmatë, e çu kemi ja bëva ova. Si ka pejgamberi sallallam, për më çu emanetin vën, për më çu emanetin, ç'ka vao. Ke një ushtie që kanë don. Edhe pse i bilyzik në çafore skogale, a është huja duhet më e kthy. Ma kam thënë që duhet më çmu të hujen, duhet më respektu kur dikush ka bu mir. Më mendoj kur ta kap kjo gruçaforën, atë ka respektu, atë ka ndëru, po. Ku kthe pra ndërimin me ndërev, kthem mirësimë me mirësimë, mirrënjohje me mirrënjohje. Qsendom sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po jo milion punë, ashtu. Haj si i them ba mahallall, haj si ja bëj të qysh. S'ka kusht apo. Allahu xallahu thot inna Allaha ya'muruukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu yuobligan, s'ka punë çefi, dëshire vullnetare. Allahu yuobligan, ç' tuaktani atyre që ju takojn aty që ju takon më thon hakun e monetën përsënin e ke marr çon vënë Allahu është prësia jote prësia jote është tash familja jote prësia jote është puna jote ajo që paguash për ta me rrug po krijo valla me me, me dinjitet krijo që duhet bënë punën që duhet dikush për të paguon dikush për të marrë a është a është privat a është i shtetit nuk ka marrësi nga atë A rancizmoshtetike bu me dikon marrëshja, që ti ke më kryni punë e dikush pun që më të pagu ti. Kur i ke punën gjuruat o ma. E fajë jo më ndodh për shkakumut që më anku valla Filoni, më ka marrë punë për një ok jo ka pas më kryj që 2 muaj që ka kryju. Ti thua më unë kryj më on, di ç'a më thon për ta. Ç'a më thon? Pse ai ta nzen krytse, o xhamatë të thot apo? Ësht ai vëllai? Pse me bu të të? Krye, Shikar, më bukse punë? Kush do kofta jeta? Më ana përgjësinë që e kryj valla. Më ana që e kryje. Shikaj pegam, kjo është shumë rancizme e kuptuar. Ni u shli e kanal pse pse u hupt diçka ato më kthyej është e, e huaja e ka kërku pejgamberi so sallallahu. Gjithashtu thelloj që kuptoj të ndërmosë kësaj shikoni modësinë pejgamberit so sallallahu. C'është so modësia thonë? Kush është pejgamberi so sallallahu? Çfarë autoriteti është ai? Çfarë njerë i me ndikim është ai vëllai? Dhe pastaj nga të gjitha anë vëzhgohej po them kuptimisht me mikroskop atë ska pas mikroskop apo pothuajse me me me, me Çdo çdo çdo lëvizje e ti vëzhgoj që pa godisën, çka po po me pengemerson. Do të thotë, kjo është kjo është vargu i vëzhgim. Dhe nuk e pengoj kjo, nuk e pengoj pozitën e ti, nuk e pengoj autoritetin e ti, nuk e pengoj situata, nuk, rëthanat, nuk pengoj njerëzit, e pengoj rrethonat, nuk e pengoj çka thonë njerëzit. Çë më e pëlqeu dëshirën e gruas tënde. Apo soni për shkakun koni kërkjest, ma soni mos ning këta, çka ka këni, son mora dhe çë Nuk kam marrë, por shaham i thun grua spukis po më te krykes punë. Çka qojle? Apo pse do të më turpnuë që njëri përshëmull po në shërmia bó familjes. Çka qojle apo? Dikush mund të do të turpnohet, por më dallë diku me familje, më më sëpaft dikush, domthonë që gruaja ka shtimë dallë. Çka qojle apo? Nëse gruaja ka mirë, çka qojle që është grua. Atë është robi i Zotit xhallahu ala. Mund më pas po spechet familjes të të son apo? Nëse ka mirë, po, çfarë është? Unë e kam këç. Në kam sot pejgamberësën, ama jo, e dinë që e ka keqë, e dinë që i gruja e ka mirë, e dinë që i shfinë jo e ka mirë për i natëmë. E tani i thujën tjerë që e kanë gruja në për. Se ka pas pejgamberësën, ka mund në nënë tëmë ki pejgamberë, gruja e është ti një me nëllu shtrinë. Se ka pas këtë kompleksë pejgamberësën, s'ka qenë i ngarkumë, s'ka qenë i kompleksumë, e vërteta ka qenë e e që gj A duhet me bu? Skogole pse kush më ka thon me bu, ose skogole për këm po e bëj. A duhet me bu? Çi kemë rancë apo? E pasuan një, për shembull, na ndodh që ka dikush pff, nuk vjen në xhami, pse nuk vjen në xhami? Se thojnë që det Jesufali, po djalimet po fal, thonë djalit djali djali për bën xhamin. E çka kokole që djalit bën xhamin? E çka kokole që djalit po të bën xhamin? Çka kokole? Për shembull, nuk falet se gruaja ti ka filluara para më fal. Apo Aj mendojmë vënë në fjalë gruaja e Janis se këtë është një çka kogolet që gruaja të kartimu fon a ka diçka marrë këtu për shembull një njëmëri çim kompleks me ngarkesa ndera ulopi komplekseve ndera ulopi ngarkesave morrësh njëri me gënjyje njëri është me mashtru nuk ka marrë me për nuk gabimin nuk ka marrë me për u vërtetën që nuk ka marrë Antai pe gambele sallam më ku turpnu asu ku ngushtu asu hezitoj fare hiç çë me për nuk kët kërkesë të gruas i është modest Ajo këtu më vjen të çfarë afërsia? Më kanë përshëndetur dikush. Gryha në upçaforën. Edh njëri ngarku me ushtri. Pas si zguzuat më parmën kur çka ka hupa. Çu ku më guzur, parmanë, ka dhënë më këtë të gjatë? Nuk e zonë, s'ka afërsi. Ai sheh të afërt. Bekamse më ka apo katë drejt. Andaj të nos duhet me pas afërsi me njerëz, me pas afërsi me familje. Që kur të gabon, mos me më menues të tash më bë më ka dhukti që na na vran. Jo, ka dhue gabimin, gazetin se, se komet bihumet të kalu problemin apo ajo me kuptouçi për shembull zguzim i për shamur, n n ka. Ndod, për shembull, nxonse n'ka ndot për arsyet e caktuara për shemb se ka bë detyrata. Edhe dhe se nëse ja ja ja e ka zot vërtetën nuk ka përnasë juën arsimtarë. Ja çet neer, do të më rrajt. Do të më rrajt shkolë, do të më rrajt shtëpi, se nëse nuk rran nuk fshthan. Pa na vet po i msoj fëmit më rrajt për shkak se nuk po dimë më ragu kur ta pogavoj. Sko ofërsi, e kam arsim kam thonë jaçi me ku shogolla para më ndonjëtan vozë pega mëso ti shtu ka naiu kund tash para mëta tash vesh me paramenu trëzë të truplovë vesh me paramnu tush qy shkandull kjo çesu kanet me shok këtë ves pegamun kanet me gjis një djali ri atje në fund oj dogu me lotë komi pyetje u kon tu fol pegamerson edhe syh përgjithënia ra ka dosh me përfunduar fjalën që ka thënë pastaj kumet ai djali tha që de kemë vë diçka ai ishte i larg afro u tha afro u afrosh songat Poja dioll çka ki? Tash po na ponguim burrat, sahabët m'ongojm burrat e mëdha. Çka ka kë dioll që po vjen midis naje, edhe midis burrave edhe po ndërprer fjalimin e pejgamberit Allahu subhanuhu ve teka. Çfarë holli kë? Tash ta merrem ti kë, për shembull, ju vrad dikun ose ka të lashë me dikun se pani më duhet me konë problemi madh që ti më arrë me ndërprer fjalimin e pejgamberit me vet diçka. Ti tash për shembull, na un po flas ti po ngani, dukush më i nderr. Edhe më i sum me vet diçka. E kanë në zoraj se Masa po zorë pred kurët fjalime tani më vonë dikur çata më roj faprimi ka pasë këtë gjëta. Konjara sallallahu. A më hap leje, a më hap leje me buzëna. Doon më pas marrdhënje jashtë martesorave. Djon e një shamë martuam, s'më martona, edhe e fshi, a më hap leje. E di që është haram, po më hap leje ti, apo më kupton të gjendën apo? Me vetë dikush stopon. Ç'do kupton ti? Çikaj tabi kamë thonë. Si thonë, përshëm mi pa thonë ja ai gora bonu ose poje morra ose dil pikturës. Kap në çit në këtë. Gjithçka më thon, çka ti kishtonda këtu në çështën e çfarë domunjave? Po shaham, na. Ja. Beqam asaj me Uli. Ja shpjegoj se kjo është kječa, tja, tja, kërkan, raniš, e keq apo. Don ti ato çka po e kërkon, realisht është më qellu për shkak motrave dikujt, më qellu gryja dikujt apo. A e knejnosh më di kush tash më kërkuar edhe për anën tonë? Jo, ja, se më knejnash po, ja resolla. Po çështoj për as njerëz. Kuptom, ja serioj me bu, të butëm se nuk shkon kjo. Qësh nuk i qetë ti dikush me të prekën derën ton. Po, qësti e një veten trënduam, e të lënduam, e tradhtuam me të prekti kush derën ton. Po çfarë do të thjet ndjen që sot atë? Atëra u qetsuai. Ja vendosën dorën pejgamberën këto dha, o Zoti i madh. Falja gjinohat edhe ndihmoj ata. Buni do. Edhe spata ti jua problem korrat, ty as bjoj. Do të mos kan pas. Liri me pyet, dhe ato vaćka du, skogale, me çvet. Përgjithësisht jam i aftë që të mos i kështaforsia, modestia dhe aforsia tjetër. Për, për, për të gjitha këto ndërozave që dinë pikësoj është edhe Allahu thot Kur'an: "A sa antakrehu sheynu wa huwa khairun lakum." Do të jeni punë se pëlqeni e urrani e koherën tot. Në shikoj, ata sahabët u bezdisën e u nervozuan, e u shqetësuan e çish po rim këtu, e çka po ndodh? Për të thotë këtë. Nuk dihet kur të hajtë ata. Ka më shumë si një punë ti dogo që hecës në ka mirë, një fond thush Alhamdulillah. Mir dulafim. A dul mir? A den çfarë doni? Te emumi me marr, ju u shpjegoj te emumin, te emumin me më, më, më, më, më, më, më me me me u pastru me dhë. S'ka ujë, ç'sh kemi marr abdes me dhë. Ësht lehtësim për neve që lumet kanë tonënd. Apo? E para na çfarë lehtësimi u kon për arab që s'ka ujë? Kur ka një lehtësim me marr me dhë, ç'sh jongzuata çfarë lehtësimi u kon për ta? Andaj Çfarë harri Maral? Çfarë lecimi i mad ndodhe? Për çfarë azhje? Po dikujt i humbi çafuria, e? Që sot Allah xhallahu ata ndodh, që të hub diqun diçka, ndodh diqun diçka, ti s'çetosh m'rzit Allah do të mos u god, mos u god se kjo që të ka ndodh është për nëndod, që të ndodhë që kjo këta ne. Prandaj elhamdulillah. Mos u god. Mos u god me me me me, me ngarkuvet me me me me dëshpërim, me zhgënjim, mos u god. Nuk diet kush hata. U diet kush hoqur? U diet. Pandaj të rdosin një mbrat e ka pasur ministra po. Edhe ai ministër ka pasur zakon që çka domthon e mirë është ato që Allah e ka zgjedhur. Me çka ato që Allah e ka caktuar, çaja është çështë haje po. Që kjo ka pasur, gjithë se ka pasur domthon zakon me thon. Ne ditë mbreti del gjyeti, Ershat, Erzohet e kugjis, me thon. Eku dy gjisht e ku. Indot. Edhe Ministri shkamë vizitu atë mbret e mirëta që Allahu e ka caktuat. Atë Bezistë këtu e mirë, ata unë ku puthira të vesh mirë. Unë e këtë të shto dejtë të puthësh mirë. Ai s'ka ditë më të çka po, çu el khayru fima khtarehu Allah. Kaon ato se Allahu e ka përzgjedhë, kjo është hajrata. Që ato që Allahu ta ka thënë që është hajr për ty. Edhe Bezistë edhe kur dhanë mëstin burr këtu atë ministrat çfarë ngjyrë kë? Ma as niku dal mbretë pa të gjithë tipën. Ja po tani ty ulim gjone, shkon fellë fellë ani e robnuin një fësi aty në mrat diku ku ish kund Allah alem diku në xhungull dikon e e robnuar. Edhe do të thon doin që kur të marro që mrat ata kanë post një idhul. E kanë post zonat që gjërat më së drejta me idhullen. E thën mase ky mrat apo po ja falim mretin idhullit. Çam i bë me myt. Donë me thër kurban para idhullit. Se mrat ky idhulli Tudo onde më bon e ajo një gisa tek pot. S'bën kaon këy? Se kokë sakat? Nuk ka është. Edhe, si do të thotë nuk ka, nuk ka komplot, nuk ka këy për kurban. Se gjithësi ka gisa. Edhe, çfarë do të thësh tani, mos e spohesh për kurban, propaguj. Ana, ja pe ana dele diçka atë me çu. Po më nxjaka prit. Edhe e çu. Kur shkon atje? Po çe tep i burgut atë? Çe tatë i burgut? Po çfarë do të thësh ka thon ti afën? Dorstja lloj murxun atyre e me shtu kryt. Andaj amamin me tur dy gishta kët kryt. E po na nuk e dim këta. E di në zot që jallallahu. Pajto me çaktimin e guen, thuj, Allah, jallallahu. E mirë ata që ai ka caktuar ata. Mosse bëz me asfalt këaq. Buroi gohun thonë nuk diunë, inshallah har komë dalbindna. E jam me posabr, e jam me mosë më të mësinë ç'do, ç'kë është jamë. E tjera ti ko zotin dora pun. Dhe tjetra që si do të mban shpejtësi të ndozë është Islami është fjalë lehtësimeve. Islami është e, e, Islam e, e alternativa on gjithmonë ka alternativë, dhmë ka rrugë dalje. Donë duhet më marr abdes me ujë. Po mirë, nëse skenë ujë. Ja vetëm me ujë. Ja koha të tjerë, ka në ka ujë, kalojmë te kjo. Ka thon pejgamberi sa li qaimen. Falum këmb. S'ki mundsin këmb fe qaiden. Ulo. Si si. Në ki mundsi ulën, a dal jam shtrajoj. Të s'ki mundsi. Gjithmonë stomë ka alternativa. Është alternativa, për më të rrugës, është për çdo kohë dhe për të vend. Jo gjithkum ka ujë jo gjithnjëherë mund të më, më ankom, andaj do të mëon gjithmonë ka alternativa, gjithmonë ka opsione. Edhe na duhet shumë të mësojë njerëza, më duon zgjidhje me alternativa, jo çështot ndryshës vot. Jo çështot më të mirë, po të kështu më do. Edhe kutjapinier tek ka opsione, çaj me zgjidh, banet ka, se kur vjen imponimi i tij. Po çështota. Mundon që njerëzit të jojnë pak më shumë zgjidhje, pak më shumë oferta, do të thonë që më endi ai vetëm pa qenë se smakin punuti, po unë kum zgjidhjam. Edhe pse Ato e mpiteja dhe, a ne përsham ka njerën ndodhë në familje, ndodhën ka njerën fjallosje përshka, qush me lof misë amë në vëndë. Djarët dënë kështot, e nona dënë kështot, e gruja dënë kështot, i thëm dëve, të zgjedi të rrëme që ti ki qefë, 4 rrëme që ti ki qefë, ti ki qefë me që ta jema 4 rrëme. Thuj, qëta 4 rrëme janë mi, të mitë, cilë në do të zgjedi një apënë. Cilën apo edhe buqir kes gjidhet edhe buqir kes gjidheta pajto me njerëzve jepi ofertë epi opsione epi alternativa me pozitje atë jo çështot unë e konvendoj Abdulllah edhe skum ndryshë edhe Abdulrahman ban, Allahu i mirë është apo edhe Muhamet ban shumë i mirë është apo edhe gjoja i amna të bukur thuk para samna që kanë të mirë nuk jeten jamë çapo jo lojuvë respekt për ju pe lojuvë rasti kes gje për samna apo mirë po hatajepë më zgjidhet dhe bëhet më sipër apo Edhe në familje për shemb, jep opsione. Damë sku di kon, 2 tri vane kitë që pëlqej dy apo. Thonë që 2 vane, 3 vane ku do të japën. Do ku 3 vane ku do janë. Apo, eha, ata as gjejnë një, as shkëdorë, as kamë ata. Pajto, bënu bënu që çel rrugë me ferrugollë. Bënu që çel opsione, bënu bënu më më i hapur atë. Mund të thonë që edhe aty tjetër ti jap mundsinë me përziet që më kanë i falloj bashkëpunimin. Anis ta me shfje letësimeve. Wallahi ten rozër. Nuk ka në Islam obligim që të ngarkon. Gjashtë mundësive tua po. Kjo është më e mirë Islamit, ç'tësh agjërim me. A e ke ndarë me agjëru? Po. Po njëri smutullah, sepse më ngjëru. Ç'kam thona? Lëm xhinon, po ai dash, në das për Zotin po das. Jo, ja, s'ka kështu te Allah, jo ja, jo, ja, ka dal. Diku është thotë, ç'tësh të das për Zotin. A ka ma ka më mirë se me të gjinuhshëm, për shembull. Jo, ja, jo, ja, speli pa Allah këtu me të gjinuhshëm, apo jo. Ja. Antaj Ajo ra, voilà, jam smooth shumë, nuk bëkam po muzikë, prapa. Ka zgjidhje, gjithmonë i them ka zgjidhje, gjithmonë ka alternativa. Kjo është feja jona. Edhe feja jona krahas i është feja e lehtësimit, e feja e, e, e, e, e alternativa është edhe feja e realitetit apo. Nuk ka është fe që flet njerëza për për një për një situatë që nuk është me njerëz, apo. Tash po marr një njerëz për shembull. I cili është jashtë problemeve. Na, për shembull, tu e ke në di problemin. Edh dikush nuk ka këtu. Ai kur një dvesh ka pas probleme. Pe largu do të bëna një kështot. Bërem një kështot, na boku kështot, kaç dal. Boku kështot, kaç dal. Ai të bvon me ne eksperimenta. Sa i sqoi desh me avona ato. Ai thon hajde afroti këtu, e shaj çu j bota. Ha diktu mranë, e pastaj shajse apo bota kështu as po bëso ti. E Islami nuk ka pes lagme foleza. Pes mranë ju flet avo. Pe familjeve e një Allahu njeriu. Allah e ka kryo njeri unë, i nje problemet e njerit i flet njerit ka aspekti në të shmëris realitetit, në kësht islami fe e utopive, fe e imaginatave, fe e andreve është fe e realitet e Allah, fe e për të shmëris e njerëzve keq ka ka në islam është e mundshme të botë, buron nga, nga realiteti njerëzve kur thot le këto e din që du është me lunë dhe mundshme lunë, përshat ka thonë le a ka në i situatë në islam në i herë, në i herë dikun Përveç ajrimit që është shumë i shkurt, po pastaj më koqë gat. Që për shkak Allahu ka dhënë një moment ujmës për ne. Heq, haram është luajmë. A kokso kërkës? A koni si to? Korso. E pse s'e kanë dalu ujin? Sepse nuk duhetu Allah. Dikush me ujn, njerën, Allah. më jepën një rit ujin do të ishte një shenjë nga Allah. Në të punën njërin. E pse e kanë dalu alkoolin? Edhe ajo është ujë. Edhe është i langshëm. Bllokarin do të ishet se Allah që më jura që. E pse këtë e ka mbyr? pse kësht vijnë po këto kur jo më kërku. Po kur mos me po, sens mungon, e ima më po as nices mungen. Vetë çaj më mirë po ta hap. Domethun ato që kanë dalu feja do vandom. Ato që ka kërku feja do dobi. Nga se Islami ka përsa të rregulla mbi bazën e dobisë të njeriu dhe dëmit të tij. Aja çka ndodh më nuk bën kejt që jön çutarsatunë. Nuk është asnjë rregull i Islam nga aspekti i epsist. Allahu ka thonë, s'ban kjo, pse s'ban? Unë po jam s'ban çështoj. Allah që ka edhe me ne obligu kështu, a ka drejt, ka drejt, a i rëzotit. E pa gjithë, thëna i ka vojnë, mi bazën e aso e që përshtatët meneve, mi bazën e arsyjës, logjikës e shëndosh. Pa i së tamë është fej e logjikës, fej e arsyjës shëndosh, fej e realitetit, fej e aktualitetit, fej që i përshtatët njërzimin, në gjdo kohë, në gjdo ven, në gjdo e than, ka, si kurse të trika, për te zi dhe ka për te rogdallë, thë e respektojë kërkjes në asjes, dhe zbiti ajeti tejmumit. E tejmumit të e në vëzër është, si kërse Allah o tha, me dhonë, zhevensim, kur nuk kemi uj, hitës ka uj, ose ka uj, po së në marrem atë uj. Për shambull, një njëri, e, ka uj më bunar, po s'ka kofë. A, a, a ka uj, e, uj ka, e, e qështë me marrem atë uj, e po këse më bunar, më rabdes, jo, më së se më bunar. Jo, ja, a ki kurr më disi ki kurr. Mos marr u hij, që as ki kurr më posoja, po. Mos ki shumë nxirtë. Ose për shembull, në dyqan ka ujë, po e kam shëll dyqanin. Kë çitet ska ujë apo? Nëndë kur shikon në dyqan. E çamë po? Bon, theja dëgojnë mëre u njerëz më mora pastë. Jo, s'pamë si dëgojnë. Raish, aty ujë ka, po ti ski mund të si më moru japëm. Po. Andaj ose kur s'ka ujë hiç, ose ka ujë po ti ski çoseni ujë. Dy situata. Ose ti nuk guxon më përdorujin. Ka ujë. Aq do të më thënë kur kujt duguën, as me me simbolan kur e zuat. Nga aty ki, a më tez zgjona me pardor. Koninë smulën e kura, zgjodam se të pardor me një rituel të kura. I themi edhe atë, është sigurisht se mos e posu heq. Shikoj stomen josh. Desi me ta, më shon një mosë. E këtë çka ban? Allahu ka thonë, domthon, fataymmu as-saida tayiban. Taymmu me msysja, msysja dheu të pastër, po saiden tayiban dhe i pastër çert dhe plohon kuta çka e rrok me dorët tua edhe nëse është marr sasi e madhe shkum pak nëse s'ka sasi të vogla e fërkon fturën pastaj fërkon duart dhe ke marr të mëmadh donon kemë kët mjafton me marr me, me fal namaz me kët mjafton me rezul kuran keç ka duhet për të abdesit atë mjafton të, të më deri sa të e, vjen uje apo e kur vjen uje prishet të më mëthan doncit vjen uje të më nuk vlenë, më nuk vlen atë gase Abdesin e prish ndo gjëna. Keç ka prish abdesin e prish atë, tejemumë. Pra sjë një, teum në prish atë ardha e ujit. Se din uji, s'ka, më tejemum. Dhe kjo është rëndësi që duhet të më diit në këtë rregull. Shumë mor abdes, më mor tejemum. Andaj nuk ka ardhyje kur në më hollë, sepse më vaul. Se s'ka ujë. Sepse më buxhë. Ka qale si më. S'ka ujë, ka tejemum. S'u folësh me kom falë ulën, më mosin musallah. Kjo është rëndësi. Sigurisht e kemi sek edhe me takimin e kaluar, rëndësia e madhe e namozik. Ado kë është një tregim që i ka ndodhur Ashish raziallahu ta'ala anha dhe një aya që zbriti me rastin e këtij rrëfimi, këtij tregimi që ne e mbrona kosje pastaj i shpjegojmë disa pika dobi që dalin nga ky rast. Allahu xhallehu anhu u dhon në rrugën e drejtë, Allahu na msoft atë që është e drejtë dhe e mirë në dhe na lehtëso praktikimin e saj. E jua zoti u shpeli për mënd dhe për sabrë, një u paguaft Allah çdo minutë që keni kaluqtë dhe çast dhe uash paguamët minuta në dhunjë edhe në ahirat. Në takimin e hartuar që kemi ditën e dielë, Zoti i urua dhe u shpëlot. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammadun wa ala alihi wa sahbihi sallam besim këtu.